بسم الله الرحمن الرحیم باب فلقناعت قناعت دی تو یجدي اوسړی د معیشت کمحال د او د دی پی راضی وي یک لګ د کډېر د دی خود ل په الله د رضا ته شي خور کډې د پیړو کې مطمئن دی چکم دی پا غی دی چکم نشت دا غی پا غم کی چکر نوائی والعفاف پاک دامنی بلا ضرورت سوالونه نا نکی او اسی بیس دا خلق و روان دی دا عاجزی دا فکیری شکایتو نا نکی او درمیان روی اے د سره که هر څ ډیر دی خود په خرچا کې درمیان روي کوي فلم عيشه په معيشه توجه کوي ول او په مال لګولو کې وضم السوال او پا دی باپ کی مزمت او د سوالونو د من غیر ضرورت بغیر د ضرورت شرعينا قال الله تعالى الله فرمایلی وما من دابه في الارض الا على الله رزقها نشتا اسيو زندسر پزما ک کذاب کی عموم د ذکر نکیرہ دا او د نفی نرستو دا نو عاقله او غیر عاقله ک بنی کپیریان دی کدا نور حیوانات دی چولو تلفز شامل دی نشت اس یو جواندیش پزمکا الا علی اللہ رزقها مگر پا اللہ داغی رزق دی احساناً او تفضلن وقال الله اللہ فرمائی دا صدقات او زکاة نا دپارد فکران دیب اللذین آغا فکران احسروا فی سبیل اللہ چه غیباً کڑیشوی دید اللہ لارکیب کفار و سر جہادو نا کی او پٹی او نو کرائی دیتا سم نلید. دا یست تونا دوور بنفل وسهطاقت نه لري د سفر کولوپزمکه کې یح هم جاهلو جاحلل دی دی کې په ماه د غاافلو نا خبره دی ګمان کوي په دوی نا د دوی د حال نه. اغنیا آدم الدارانو من التعف فید <وفيد> وجدن سوال کولنا تعریفهم بسیماهم <مين> پی جنب دی پالامات ددوی لا اسألون الناس الحافا سوال بن قید <كئد> خلقنا پن خطو پزور سرا وقال تعالى فرمایلی دی اللہ تعالی چو چد ولذین انفقوا ودا المؤمنون اغه کساندي چکل مال لګي لم یسرفو ند زیاتن کئ اشراف دي ته وای چی په بی دیني کې ولګي دا الله پنه فرما نه کې ولګي ورکه چا مال په حق زې کې ولګول دي ته اسراف نه او, پزے ولم یقترو او کی او رو پید بینی پځه کی ولګول نو دته اسراف وای ولم یقتر او کمن کای وکانا بین ذالک قوا ما ودی پمند دی دواړو حالتونو کې درمیان نه وقال تعالى فرمایلی الله چو چده و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ندی پی دا کړي پی ریان انسانان مگر د دې لپاره چې زما عبادت او بندگی وکي ما اورید منهم من رزقن زراعه نرم د دوينه د شر رزق چې ځانته او زمادي بندې ګو ت دیژ کورې وما اوې دوو تمونون او ځې راده نه دررم چې دوی ماته تورا کواامله هادي سرور چې عادديستې ف دقد دمه نوروان دي تیر شو لوي اي صدا غي في البابين السابقين دو بابونو تیرن شو کي و مم ماذا حديثن لم يتقدم چ مخيني دي تیرشي وي غدا دي انبي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الحبيب ليس الغنى ند مالداری عن کثرت العرضی د ډیروالید سامانا اې چې سامانو نړی دی بنګلی ډیری دی والا کن الغنا غنا النفس مالداری مالداری د زړه دا د بای سړی جوړ موړ وی چې تعالی اسنوګ دی سوال عادت هنه دی متفق عليه العرض عل بفتح العين والراء والمال مال توي وان عبد الله ابن عمرو رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى فرمائي لي قد افلح من اسلم बेशक कामयाब يا غشوک چې اسلام روړې مسلمان دي ورزقه کفافا او رزق ورته ملا او سر پر سر بس دې د حاجت پی پوره کوي نو خو دې به انتها غریب ده او نو داسه مالدار دې چې سر کش دی وی وکنا الله بما اتاه الله رازي گر زوله دې ده پاغه سجد لري ور کړی بس دې په خمت مئن روىهُ مسلم رحمه الله وانا حكيم بن حزام رضي الله عنه ده حكيم بن حزام رضي الله عنه روايته قال يفرمائي سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما سؤال كدوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلمنا فأعطاني نمات راکړو ثم سالته فأعطاني بیا مې سوال کو نرهکل ثم سالته فأعطاني پدریم زر مې سوال کو نرهکل ثم قال به فرمالیا حکیم ان هذا المال خبیر تعمل ل 20 قنتده حلو نخوق ده فمن أخذه بسخاوه نفس چا چې غسو د ننفس پهڅخواوت سره سالی نکو نی ورته هیرسوکوو نه چا پورې اونښتو بورې کله هو دله بې کې خیررو بررقت وا چولی شي ومنښ هو ب شافې نف نه چا چې غس په حیرسه لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي بهدي کې خیررو برکهوار نه چولی شي وکانه وي به د کله دي پهشان داکسیا کولو والله شبه او چې خوراک کوي خو مړیږ نه ولید د لغلییا لاسپور تنې چې ورکول کوي خیررو نو حدیث کی ترغیب دی چې تو او یاره د چا سوالونه مخوا قال حکیم حکیم رضی الله عنه ورته فقرت ما ويا رسول الله اذا الله رسولا والذي بعثك بالحق با غذات می دی قسم می چې په هر علی گله لا ارز احدن بعدك شيئا نبك مومدی وتنتا نفسش دنا پس بچان د سشیم طالبانو کو حتا افارق الدنیا تر دي چی دنیا نه جداشم نو ابوبکر رضی الله یدو حکیمن را بلل به حکیم رضی الله عنہ لیعطیه ولا عطوا چ ور کی دل راغات واو بخشش چې کم بیت المال کی د برخذا زکات حکومت په بیت المال کی د هر معصوم زنانه او ناری نه برخذا دا قدرت عدل ته ملا او نشين او التبداغي مطالبه کوي دیو جنا دامشري د اوس وخت دیو جنا تبايدا چې بيت المال کې د دې ټول ملک د رعيت حق ده ايو شړې په قبضه کوي چېرته خوخه پخپل خوائشات او پخپل لوپور او عبسيات باندې پر دې مال فابا ان يقبل فيعبا ان يقبل بن شن ندب انكار كل شي قبول کی دد نس شي ثم ان عمر رضي الله عنه يا عمر رضي الله اندا هو ربل له دل يعطيه جدل بيت المالات وا ور کی فابا يقبل دنكار قبول کی فقال عمر رضي الله عنه يا معاشر المسلمين اے د مسلمانانو ډلې وا اور کوم زه کوم تاسو په حکیم رضی الله عنه انی عرض علیه حقه چیز پیش کوم په د حق د هغه قسمه الله له چیز هغه تقسیم کړي دی الله د په رفیع هذ الفه په د مالفه فی کی فیا با ان نو ده انکار کئی چی فلم یرزا حکیم نو سوال نوکڑے کمی نوکڑے پا مال کی حکیم رضی اللہ نو دیوتن دخلکونا پس نو نبی ریح السلام نه حتی توفیتر دیچ وفات شو ای دادا خلکو خلقو چیس خبره ده خلیر رو تی نو اللہ ور تداغید ترسرکو لتوفیق ورکڑے ایو خمنگا ما به بایو خبره در خبر ماخام اغه پنځوس پیری بدله شوی د ایمان د ضعف او د کمزوري یو لو یا نخدا متفق علیه يرزق الیم یاخذ من حدن شیان چانه څه شی و نه غوستو واسل الرزق النقصان کمی توي الیم ينقص احدا شيئا کمه نو کړی دی او تندس شی بل اخذ بنو پغستو سره داغنا وإشراف النفس ترى إتتولعها ذا سرا پورته کول وتو وتو بشه او تمد دي نفس به شي او صحاوۃ النفس و عدم الإشراف للشيء ای تداسی نفس را پورته کنا و تمع فيه او تمه په کې نه کې ول مباله اتې پرووا نه کې وشارهیرې نه کوېه دا اشترافر ننفس معظان پوه کوي کله بله اختییاه د چا نه پهزړ کې راضی پهديفار استغفار کار د خ دا په اوس نو پدی مواخزه شته اوستا پړ کې د او شړی نه تمه داتهله مخکې لو کېږي پوې په خپه. او ول عبد الله څنګه غریبی دا څه شی دي تاسو را دي شي سم خړلې نهه اکور کی بیماری یا د دواې پیڅې نشتا نو د دې دا د آغاز له د حرس اظهار کو اوس کپدي سره تاسو شی میلاو شو نو پیغمبر وایي چې برکت به پکې نهي اخیر به پکې نهي اګنه ته شانچا صدر کړه استاد سوال نه بغیر ناغي کې الله خیر او برکت شي وا نبی برد تھا نبی موسی رضی الله عنه قال خرجنا اوتی موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فی غزات او غزا کې ونحن سته نفر منږه شپږ کسانو بیننا بعیرن زموږ په منص کې وو خو نمبر په نمبر په پېښورې دو فنقبت قدامنا زخمی شیو زموږ قدمونه ونقبت قدمی زموږ قدمونه مسور شیو زخم شیو وَسَقَتَتْ أَصْفَارِهِ داسې تکلیف وای نکو نا می او غرزې دل فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَق مُنګ به تاو ل د خپونا ټوکړې د کپړو فَسُمِّيَتْ نُنُم كَي خُشْ دِ خُد کې خُدې شُدي غَزَا تَ غَزْوَةُ زَاثِرِ رِقَاع رِقَاع د کپړې دی ټوکړو یو وجه داوه لمااک نه داغ وجه نه چېمونږه نې لاار جولی نامینل خیرک چې پټی به مټړلی پ خپو د دغې ټوکو د کپلوونه و قاله ابو بر ف د و موساابقه و هث بیان کړ موساه زی لانو په د حدیث سره ثم مکرې ه لیکې. بې را خبره بده وغಾಣل چې ما دا الله د فارکم تکلیفونه دا مولي خلکو له وي ور دي خلقو کې ريام نو او بیا په خپه شو اننغه چالو د ذکرونو ولاجی له سپیکر لکینی بس وای موږ دا سه کار کړو داسې وو داسې واغسو بس دا اسیم زموږ حال بدتر دي او یاکاری را سره لازم ده او ده دی خبر و ذکر کر صحابی دا خبر او که ترغیبا خو بیا پی خبخشو وی ما کن بیا نا ذکر او ما سو کل جدا می ذکر کر او یاری دو چدا سبب دریا یا نشی سبب د شهرت نشی اے د صحابه نفسونه نفسون سو اپ ای شو ہرت سکولو قال کانحو کرح یكون من عمل يفشاه د بدو غنل چدا چشیدی او شی د عمل ل چدی غ خلقو قخور کی متفقن علیہ وانم ابن تغلب ارد ی الله ان رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم اوتیه بمالن د الله رسول ته سمال روند لې شو او سب یې یاس قیدانو فقسمهون وږي تقسمکل فعت ورجالا یسوس اروته ورکل وثار کر رجال نو سی پرخول ورې نکل فبلغهون د الله حبيب تورسید ان الذين ترک چاغه کسان چې د الله حبيب پرخې ویته ورکلې دې عتب اي خدا سه خفغنتی دي په حمد الله د الله حبيب د الله حمدوی ثماسنالی یو ب پ سناوي ثم مقالې یمما بعد ور چې په د دی نهدي فولله قسم په الله اننیله او غ رجلله زه ورکم زخه مخه ورکلو کوم یو شړی پریز یو بل سړی وال دا چې زي پریز وررنكمم مححبلي داماتته ډیر محبوبوي من الذي دکس نه او تو چې غته ورک لکلو شوي ولااکني لکنز چې منما اوتية قواً زوررک سقومونو تعاال ماه ز په قونو کې في قوبم من الجزائي د او د وال حاله او د ډیر حیررس نه نو کوورې نه کوم مسله ګډ وډ شي کیلو کووان سپارمڅ کوومونه اام مع اوسطته جاال الله في قلووب چې پیدا کړي دا الله دی پزنو کی من الغنا دمال داو ب پروي نهول خیرره او د خیر نه او په دغه خلکوکې من هم وہی پدغه خلقو کې عمرو بن تغلبم نه قال عمرو بن تغلب رضی الله عنه والله قسم پر الله ما احب جنخهم ان لي تشي دي مار د پاره په پا مقابله دي خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې حمرا نعم اغسرخان هه کده ټولي دنیا سرخان یو پله شي اذا پیغمبر دا یو خبر دی پسی یو پا کدام نی و آتا دیر محبوب دا رواح البخاری او رحمه اللہ حل حلع و اشد الجزع دا دیر فریادونو حرستوی وقیلا از و جر اے زر تنگی ری تنگ دے اپا سر سر دیر دی خود دے وید دا مر شک وان حكيم ابن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى لا spur tane gura de laslan dinina pur tane warqulu alade lan dine aghsu alade wabda biman taul شورو کفا غچا چدا غي ا اغستاپ عيال بال بچکي دي په اهل او په اولاد باندې شورو کا جددوي د ضرورت نه يو شي سي واشینو نورو ثي ورک و خيرو صدقته ان ظهر غنن غره خیر اتاغه دې چې غې نه پس مالداري پاتې شیدانه شېزان دې سوال ته تیار کوبل دې موړ کو و مې استعف چاچ طلب د فقدا من یو کو د سوال نه چې راز به ځان سووانم نه یو عف الله الله بده پاکي د سوال نه به پاکي عدل به عفت ور کی ا دې به خپل طرف نه مالدار کی چاته به محتاج نه کی وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّا چَاسِزَانْ بِي پَرْوَاكُ وَاللَّهَ بِي عليه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَبْزُ الْبُخَارِي وَلَبْزُ مُسْلِمٍ أَخْصَرَ آدھ امام مسلم الفاظ دین مختصر دین وعن ابی عبد الرحمن معاوی ابن ابی صفیان صحر ابن حرب رضی الله عنہ قال دے فرمائی قال رسول الله صلی الله عليه وآلی وسلم لا طول خفو فله زور م کوي په سوال کې جوړی په خ اوروس تو مخکې کېږي تررسوې در کړړدي ف الله لا سون هدون قسمپال الله راله پې غمبر وای نه غواړی ما نه یو تنسه ش په تو جوله هو ممسله او اوبااسې د لره دا سوال د د زهسهشي وانله هو کارېونه او زه پهزړه کې بد ګړون پهیباره کوله هو ددلله بګې خیررو برکتتوالو چوله شيفیما هت پاغڅ کې چېله مې ورکل دا په ب باک دا به بې خیر دی کې بد د دسه لاس تورږ نه رووا مسلمن ه اب رححمن او فینی مالله ک ج ر قاله د فرماائ کونا ومونګ عند رسول الله صل الله عليه وسلم مد الله دل رسول سره تې سا نو سامانیت نو سبتن نه یات یاوه ف قال د الله حبيويلا توبایوونه یا تاسو بت نه کو د رسول اللله صلله وسلم سم سره وکنا هديثې هدن ب بیاین مونږ نوې نوې بعت کړړو فله مونګوي قد با اناکه یا رسول الله موں ختا او سر بیعت کړه یاد الله رسوله ثم قال الا نوبايعو رسول الله آیا اسو ده الله د رسول سره بی بیعت نه کوي فبشتنا ايدينا منغلا سن را کولو او قل وقلنا منغه وی قد با عنا کيا رسول الله موں خ بیعت کړه تا سره یاد الله رسول فالا ما نوبايعك نفسدر سر بیعتوکو حال اللهله على على انتهبد الله پهې خبره چې د یو الله ادت به کوي وله توشر کوبيشي نهبور سره شې کويشي اولوات پ منونه به کوي تو توو او تا بهداری به کوئ وا سر را کلې متتن خفیتتن پټی کوي او خبره پټه هغه دا خلکو نه سوال به نه سوال به پهله قدری بې شکهکتتللی او بعض د ولایکن نفر بعضې د دغې کسانوونه یشکوتوڅوت هې هم او به غې د چابهکه کوړې یو د دوی هې به پاسه وښ سرو په ما صللو هدن نو او تن نه یا او چې دا له ورکې نه بور پسې راکو شوو یو زل موویللی چې غواړو د چاانې چاابکه کوړم نه رواه مسلم وان ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المساله وبشوي سوال يود استاس حتى يلقي الله حتى يلقى الله تعالى ملو بشد الله سره اي سؤالك اي بي ضرورتا ولے صافی همد مسله سره روغ رمټ ته نو مزدوری دې نه کای چې خلکو نه وای دې سکار دیو کی دکان دی او چی نور د شیخ هرسه ولے صافی وجی مزات الہم نوې پمخدد کی او پټه د غوخ نه قبر نه بتشه ډوکی راپاسی نو دې مخ چې تشج دانچد دا اډوکی غوخنی سمره بدرنګ شکل ولوی یعنی بینتی ها پا بتشکلی کی با دی پا محشر کی دی قبر نرا پور تشی متفقن علیه المزعط والقطعطو ٹکڑی توی وعنه ددغ ابن عمر رضی اللہ عنہ نردی ویدتی جرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو ای پا منبرو وزکر صدقا ذکری دی صدقی و خیرات کڑی واتعففان المسعلہ اوز ذان پارکولو د سوالنا ولید الدوله علی اصپورثنه غوره د لاسو قطنینا ولید الدوله الیاه المنفقا دا غلاس لوی چیلګول کوي والسفلاه یا سائلا اولان دینه لا شغت چدا سوال کوي متفقن علیه وان نبی خوره سره دی الله و انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من سال الناس تكثرن تشي سوال کو دخل کو مال لري دورشت جي د نن خړي شي روغ رمټ دي مزدوري نه کوي عقل يو پسي ګرزي کلا بل پسي ګرزي سوالو نه کوي پاين ما اسلو جمرند خسروټ کی غواړي د سروټ کو سوال کوي فليستقلاو او لا يستقصر بد دخو خدا کہ طلب د کموالی کہ یو کدی دیر والی کہ زان لسر وټ کی دیر یو کمائی مرواہو مسلم وعن سمرہ ابن جند بن رضی اللہ تعالی عنہو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المساله تا سوال ناروا کذ کذ دنیا کذ به هر رجل وجه دا زخمونه دي چې زخمیکي پدي او سړی خپل مخ الا يسل الرجل سلطانا مگر دا چې او سړی سوالو کې د بادشاہ نا بادشاہ بیت المال لغي ګره د حق ده نو دې دا چې سوال کوي دا لکه چانه خپل شي غواړي بادشاه کے 40 سو ورکل بریت پینه تا وای د خلکو په پیسوی روډ جوړ کو نو بورد باندې خپل مولی کلو ها لکه تا د جیب نسو پیسیرو بس یې جامع پی د لواځه جماعت کوي جما په لانی له ګوره جامع غستی د بورد لیکلیم دروست نره دا سی کویلې چې بای د خلکو فیسی وی کو د دې په پیسو می دای ته دا, دا, دا, دا روډ جوړ کو هني می میجیپ دره مئیسا میں جیب کیوا چھولی اے بھائی او فی عمر نیا پیودا سے کار کی لا بد منو چداغین اخلاسینی اے دلوگی مڑکیگی چیس شے اخری اددد د سب نیشہ دا سیدھے دا جائے خب یہ غبہ ناس تے کار کئی نا علکہ درن کارنے سے کول اسپکو کا کئی نا ناس ده او کار و یخواندا ناسته او د کار وس شتاو نکړي ها یو سړی داسې چې شتم ناو د د د سريشتا د د کار وسم نشته بیمار ده رن زرد نده تا شرن سوال جائز ده رواه ترمذی و قال حدیث حسن صحیحن الکذ الخذ ونهوه ونهوه ذا زخم توي نور بانشاء بي الله بياه و الله تعالى